یعنی <misterius> اوله مرتبه د شیبوکو تالبانو چې د من من به د وجود نبی تیغونځوکو ته ادي له اوله مرتبه مراد شيونه د چر هي پس شو سخته مرتبه مانس کې به دا ذکر چې اخر کې او پای دی د لپاره موږ یو ذکر زه دا وسره راغله اوس تالبانو تجره اوله مرتبه اغرب الناس اغرب الناس دې دروځن دخل کو الیه المنتها فی الوذی اول کذیب جدا فی الوذا الیه المنتها شل کذیب کجدا البلاء من فلان من فلانين دا مصیبت د فلانې د لاسه یا البلیه فیه په حدیث کې من فلان فاتفش جبلن فیل دجالن روکنو روکنو الكذیبی تدروغ روکنو یا روکن من ارکان الكذیبی کازبون و کذابون سیشوه ووزع حدیثا دا وشان دا وزعون ده لکا وزعون وزعون او وزع حدیثا دا قریب المانا وغیره او گو رئی تالیبانو دا چه رکم راوی پا نو دا روایت په سو وایو مرتبہ الحديث موضوع څه شو دروغي خود ساختہ زان نه جوړ اول اخر دوه موارد اوس به مزه کو بیا رسیدو کو مرای مهوګي ادا نه حبوب وای فد اقسام ذکر کړیو د مخالفت د ثقاته موداجل اسناد متن مقلوبه مستغرب مسحف محرث اتم اتم سبب فتح ان کی سم الجہالت بر نا معلوم کیا دا پر راوی بانی راوی معلوم نہیں شوک نے چانه روایت کې څو دنریوایت دي وايي دنریوا او دلي اسباب د کارن دي ها اغه مانه الریو کته سر عوده من اسم جنو او حرفه او نسب ويشتهر بشیء منا فيذکر بغیر ماشتهه دغه غرضه مې اغراض ويظن انه هو اخر نمونه ای دیری کو نی دیری ال قابلی صفات د کسب حرفه کسب یا نسب په اتباس سره نسبتون کی فرق یوه باندې مشهوری غیر مشهور ذکر کینس غرض دی صحیح یا فق غرض دی احسان فدیر او دا حدیث صحت او ادم صحت بنا له پس باندې چې سنت کې رجال معلومي نو تبعاله حکم کې باغ بجره کې معلوم نه دي نو سبا کې یو نقصان شو او لیکلي دي پدې نواکي الموازنه لافهام الجمع والتفريق اجاد فيه خطيب خو کتاب لیکلنی خطيب دا فرق ذکر کړل او وړاند شو دې ته انې پدې مجهول رواتو چدا جهالت نسبت کې راځي ډېر کسان په یو نومي په یو پېشای په یو نسبتې عبد الغني ابن السعيد المصري وهو الازدي ايضا ثم سوري او امثله دليلكم محمد بن صاحب بن بشير قلبي مشهور راوی دیا او تفسیری روایتونا تاریبانو ددنا ډیر مر بیریم تفسیر او تاریخ کی دیر پیشکی مطحن بلکہ زبم او قالی اور آفیزیم نبي علي مهو صلوات و سلام او حواليسورم تلاوتې کوم نو ترجیه بلا اختیار راتله نو خاریا نو شچلو کو ها یو د دې شپته ځان وای نو غیر اختیاری ترجیه راځي د لخص نو یو په फरक هم کې تاریبانو دا کاریا اولا جو کم حق و ارکینو دیدویم کلمیلو مادرسی حق و ارکو البکار نیکن ندی حمدام اسلام نو غیر اختیاری ترجیح فسو گورای تاریبانو داخو منز کیو جملہ حضر الشیخ ملاقات لکه پنجاب مرگری راغری یو یوبک خاري نو ازان آغا شوروکو شیخ سیبویل آریف آوائے کامت کو در کارنشترش مونس کو جاگر آتلون مونس کو در شویو آخری سرکات کو دیو سرمدر آجی سرده اوکی جیتا بانگویا من مونس کو دادکو نیاد تاریبانو دیر ابو نظر مرتوی ابو سعید مرتوی وائل کی عبارتوں میں مرے لہذا بعدم جاتی تھی او قرہ بعضهم ابنذر بعضهم ابا سعید و بعضهم ابا اشان فسارے ظن انه جماعت و هو واحد یوکس امورہ تصریح کرو ہے ایران پیر شیخو او شیخ عبدالقادر جیلانی او لویزان رحمَهُ مُلا دا ټول موږ مونږ مڼتن او یو نه درې جوړ دا څه څه او مله یار په او شیخ خبر ورکړو شدايبه تور مثال ذکر او ابو صالح شو وغيرها لکه تفسیری روایتونو کې ډیر راځي عباس رضی الله تعالی عنہ ان شاء الله جاری کی بیامن کم ترط د کوم کوم بلادو په تفسیر کی حجت تی شهیدی اسندی موذری دی ضعیف ناغه موږ ذکر کو پدې نبی اتا سره تفسیر کی فائدہ کوم طریقه باندې مفسر ذکر کای نه بیا مشکلات نه او کبی اتا شه هر تفسیر ګوره خو سره د تقدری لګیا دی بیا مشکل نه اوه دېم دا ټول له حدیث دا جهالت <تصالح> <تصالح> خيود دي چې نمونه دی کوي پېشي او غیره کوي ډېر کسان هغه کار کوي له کټیلر امر باندې پوهې نشتي بار دي او چې راوي مخلل منن ډېر کوم حدیث ورته چته حدیث دنه من کولی نه ویډر اخذ ده نه نو پدې سره پدې کیسره دې طالبانو ما معلوم کیه او جہالت راجو غوري علما لیکلي دي پدې کې چې موخلي وحدار سر وحدار یاني یو روایت دا غږ دې څنره روایت کې ددن مگر واحد اگر کنو می ذکر دې طالبانو روایت ته نشوګر کوي نو مشتری خو روایت تهونکې ته نه یو خاص نو که ثقت وکاسانی نو جهالت به تنه سه شي ختم شي جهالت داعن بل جهالت وصف شي و ته مشهور الحال او مستور و وي ورسره کومه منځه ماغو مستمنو له څنګه نو سټیا نو کتابونه لیکلې او فکری کړه دې قال النبعه قوله يسمى الراوي انتشار النباء بان قوله اكبر من فلان او شيخ نور الدين يا انتشار او بعضهم او ابن فلانين خبره بني پوش او استدل ل العلماء على معرفه الاسم المبهم بوروده من طریق اخرى مسمى وسلم به المبهمات فقبل ذلك ده تشریح طالبانو و سعید او کنی مدافن کی علماء مبهمات نا معلوم دغه وزه هدفان کتابو علی فیلی اهم مسائل و حدیث المبهم ما لم یسمی ترسو شی تذکرہ نمینه یغسیشین معلوم نی لکشر د قبول د خبر عدالت در ہوا تو وَمَنْ أُبْهِمَ اسْمُهُ أَرَسُلْتُ نَأْمَلُهُ دَدَنُم مونه شي پیج اندر عزت ددن فکای فادارته نو بیاو تجرته دارید کی سکلان کې پرواه وای او کدارې په خبر وره ابهما دریت سعیدی داريلا نظیر پیش نہ بش قبل له خبر ددا ولو ابهما بلذ التاری الکه ساری بار یو خبر یاد ساتي دا د محدثینو قائدي ته اشاره کوي تعديل مبهم وتورده حکم نه شکهتونه نوکله جدار راوي د جرح نه خالوي چا په جرح نه کوي نبي تعديل مبهم هم سره تشوي قراني مياسو وايي دا يې دي ظن المؤمنين والمؤمنات بيدخسهم لومعلوم یولید والا من په خو ګومان کوم اوربا نه پوه شئ دا دا ریوان چې जर هکڑی تعدیل مبهم څه نه موثبر نه دا د بری مجرور د ولی جر او تعدیل فنس د اېفہادی دی کنه نه نه ورته دي خصره کله کله دا کی د خپل ولیدو دی نه په دې د دلی داوته به آرام شي ان شاء الله چې سمو دي جاله کی خبره شروع شي او تاسو ښه امه کوم ګویرې مو چې د خرابات دا وجنه راشي کی استاد یو آئے دا تاریخ دستا ساجی مارګرټ یا بل دیونه ده او چې ما باندې جار راځي او توسیل دی یادار او د بری مدرسې شکرآشي کنه تاسو په دټه لکوي کړه لزم ان تبيهم وتاتش ولا ديسه کسره لري کراسه لري ولته وشريواله غره بوله او تو دې مودې نکار غړل ها خبر باندې پوښته دي نو دې وجنه نقصان نه وای وهذا لاسح في المساله دوله المهمه لم يقبل المرسل ولا بوله تي ارسال کيدو شاه نه ارسال كون کې اگر معلوم نه دي څنګه لري دا دې بول سره نظيري پيش وای ولو ارسل اولاد بجاد من به لهذا الاقتمال بعينه وكيف لا يقبلوا قبل اول شيء تمسكن بذلك لك جرح خلاف الاصل ولي ضرورت هو بني اصل المخلوق کسنه تعليل لكن الله خلقت والله وكيف ان كان عالم عالم في ختم يوافقه في مذهبي واذا مباحث فهمهم قد يقول لكم أو تفسيركم دا دا مجتهدين ومسائل فهو شبه خبر منه ايما عربا هو ايما مجهول العين فإن سمي الرعاية والفرد الرعاية الواحد برواية عامة فهو مجهول العين يو كس رواية دا مجهول العين ذاتي ندي معلوم ورباني پوشي <coughs> خبر دارا شبه مجهول العين دي باية موتابر ندي ورباني پوشي مقبول ندي مگر دون یو قید یاد ساتي ای چلو ایمان د حدیثو هغه تن روایت کوي نبی اکرم صلی الله علیه و تا علی بن المدینی دا چې غلط خلک نشوکی خو لیکن بیا هم سره اولاداده چې قبول نشی دا نفس له جواز سره الا ایوسل له غیر ما ينفرد عنه علی الاسحق وکذا من ينفرد عنه اذا كان متاهلا بذلك چې اهلی د دین مزبوت قص معلوماتي اکابرین حزاخین وی ندی فن ماهرین ہوئی. دا دا کرا کرا. وی ندی ٹھیک روایتو کې دنه او که روایتو ګدنه دوه کسان فساید نه زیات دونه خو توثیق نه دې کړی چا ده ها روایتونه یې کړی دي خو چا ده توثیق نه کړی مدا مجهول الحال شایع کرے او که کنه وکړه او دی تم استورم وی حال سره مجوول لال یا مصور حرام وخت قلیله روایته جماعات بدی ته ورته روایت جني چې د مجوول الحاله د مسور رواجه بالکل قبول دي خبره باندې پوه شي کنه ولا خیر هر تکني دي له جمهور سې خبردار چې روایت د مسور يا حمانه ده چې پاکي احتمالي نا مطلقا داد شي او نا با قبل اولیشی مطلقا خبرا بانی پویش شوی کنو بینا بینا شو اسوایی را زی کنو بلکی ویلی بشیه موقوفتن لا استیبای نتی حالی درابی حال معلومول کنی بدا موقوفی که حالی معلوم شو تا شید جستجوک را تفشیش مو کنو کرا کسانو تین روایتو نکریدی نو جهالتی ختم شو موتبر شو ا غزال الله وسل ر طالبانو امام نصائی رحم الله حماد امام ابو حنیفه استاد امام ابو حنیفه چې د مستور روایت سره قبول ولی ظن المؤمنین ما روه کنا مونتا چې په پتنی زمون ادم علم همستر جننه رس ادم دشي لره کنا راجه مسلک په طالبانو کثرت علیوال جمهور نہ قبل اور خطا نظر دراجیت او دمس جوهیت نہ تدبیق امام ابو حنیفه جوی نہ بنا دے په جواز جوابداری چې قرائن موجود بلا بلا قریننا او د نور ائمه مسلک بنا دی په احتیاط باندې ځکه په کې شایبه او نقصان راغلی وایي كما جزما به إمام الشامي ولا هو قول ابن السلاح من <سيح> في من جلحة جرح غير مفسر جرح شو بدخ مفسر خبره باني كل شو جان ناغم و تبرنر جرح مبهم آغم حكم سر تاليبان بتعديل مبهم تضعدي بازي خلک وې شي کایمه عمل بازونه راجهدار شي چر هم وموته ورنډه ته سړي کوي دا غلطه له کولیکه دا استاد کولی دا, دا, دا دلیل پر دلیل هم پیش کول بغیر دا داوا بغیر دا دلیل نه مسموده ندایم واي هم البداد و هي سبب تاسو من اصل بتونه کی راي و يا ایمن تكون ته رات سالبان په لغت کې لکه بدی او سماوات به مي سنتوي او اصطلاح کي د علماء هر نوي کارتوي تامين دي سره هر نوي تا بلا اصل سابق او په اصطلاح کې بدعت یو بدعت اضافي دي پروانه پوښت یو شيب ذاته جائزی ہو، انسیبت دلی اثر و گوریسا قرآن لسطل جائزی ہو، تبارک اللہ جید جمعہ پشپا بانیسا دیں اور یو کو جواب مغشری بیدار تو، چا خیرور قرون کی نہیں اترے صحاب پلیت وانی کے یو مسالح مرسلری ناغین اظایر در صحابہ دور کیو، مدرسہ وغیرہ جمعہ داخل دن سے ودای اطلاف کیکا منہ دسفی امرینائی ویلے دین کی وینے وې دا غاډي او دا جامع او پلان اندې کې ویرات نشته دا وځاندې کې تشبوه ده ارزاندو شي خير القرون کې نظير نه د مدارس وو د جماعتونو و ګوري طالبانو نو دې دا شعبې داتو کې راوستي دا سبب تاثیر دا اسباب د تان نه پراوی کې یا به بی دا دابېرات بخاري یا به وسه داخله اون کې په کفر کې تب وای چې اتحاد ساعتی مایستلزم الکفر لازمای پسیبانې سر کفر دا شی اخیله یا داخلي سره په فاسقوالی کې نو اول چې کوم دې طالبانو دا خو نشي خبراله دا شی بداتی روایت د سر نه نخبلې ګدار جمهور مسلک بازی وی قیل دینی زو اختیشاره دار شاویلی دی قبل اولیش مطلقا اوزینی وی چی کده اعتیخاد دا بینه بینه اعتیخاد نساتی دا جایزواری دا کزر دا؟, دا پار دا مضبوطیان نصرت امداد مقاله دا دی خبال خبری نبی اپ قبل اولیش بودا تالیبان یو بیداتی معلن دی اظهار کن کده بل غیری معلن دا غیری معلن مثال سده تالیبان پرس مواهد عالیب نه وي زیای تللی دی چل ول به نه کوي کوي که نه کول اوو کې اوچمات کې بیا میمبر ځ نه پری نهمهرات کې پریدي نوته ب داې پهسیمون کول جائز دی او که نه خ ماهد دی خمونکول جایز دی او که نو اوله نه دی وور پس او چې معلیې اتفادیو او خو شین خره ده نو ماشي خبر په سېو درېدل اوس دا اظهار کې د ټولې بې داتویو یاد د روایت د کلیاتو د دینه خلافی یاد د د روایت نن د بې داتو تاید کی یادا دا بل کې د بشدا شفرکه چې دروغ وي د کچی اسونه فرقی دین دروغ وي د روایت بالکل نه وربان پوش او کدا سنی نبی اس نه قبليږي خو کدا د روایت بیا د نور راویانو تاروش کني بیا بدا متروکی دا یو خبره اسه دوستو مختار کله کله نو دا یو رکو فل نو کثرین دې بيدا ته لې ان كل باث ان تدعي ان مخارجي ان متجادون هرې دا شوې او مبالغه م کوي تکفير کوي د مخالف کدا مطلقاً من ګوایو نبی аба لازم شي کفر د ټولو فرقو مليلار موږ ته کافر وي موږ غوي ته دا شی به د هېر چې شراني به په تلوګه چې رسول د متکفیرو د جمیع پر توايدي الموتمد ان الذي ترد على روايته من انكر امر متواترا ضروره ندي نه انکار کوي ګوراه وه اچات راتله ها نبی اسلام د دیويدا علي رضي الله تنط راتله لنتي شويدا جبريل امين طرفداري کړی درشه يدا قران غلطي نور دي رخصي دي نه نو تدې بيد ته نه نه دی مو عدام نے تا قرارداد کوم ما مدمي کوم به ژوند زم ما الى ذلك زتو لما يبي ما وراي هي او تقوا او بعده معنا من قبولي سره موثبر دي صحيحه لګ دي اعلان هم نکي فيه بس ها نو طالبان ادا به کله چې قرائن موجوده چې دا دغه فرقېن شديد ضرر نه وي شیخ ګرو تومان چې د لرور نشي خدای یې نمازې له بریلیان دی بداتیا نیوز خوشحالي حیاتي انسونو درو شروع کړی تاسو پاتان نشته اوس کړه جره دور په دې ځمانه کې خلقو د خل نو دام ساهیتو له اگر کوم حدیثو بیانې اوه قال حدثنا فلان فلان ترسي وايي اوس ثاني وهو من لا تصللي اه واكره موليه ان تلك الروايه عن ترويجا لامر وتمينا بذكر وعلى هذا ضمه لا يجرى ان يقر شريك فيه غير مصر الوكيل يقبل مطلقا الا ان انتقل في الجديد اه بيان الخبث باي كما تقدم الوكيل يقبل ما لم يكن او ضد روايه شكون ده اصول الدين خلافنا لأن تجين بذاته قد يخمره على تحديث الروايتي و تصفيتها علامة تجيه مذهبه هذا ما زبك سقوار يغى وهذا في هذا سيدنا واغرب ابن حبان فضع الاتفاق على قبول غير الدائية من غير تفصيل خدا قولا معتبرنا ده ابن حبان قرائم اشتده دائي يعددد روايتنا تايد داد يعدد روغبان مشهوري يا ذا اصول الدين النسائي هذا روايه خلافي بذلك شيخ مفتدي غير زائوه ولا ني قبول الغير الدايد الا ايام ما يقبل ذاته فقد رضى على المذهب المصاري وبه سره الحافظ ابو اسحاق ابراهيم ابن يعقوب الجزاني وشيخ ابي داود النسائي والنسائي وفي كتابي الرجال نعرفوا صفاته والروايه وكم منهم زاهن عن الحق يعني السنه او تجرې دی م وا جو صادق د پانې ساده خوله حجا خبره خو صحی دهجاه صح فته في حلتتون الله یو خزم من حی چې مععلم ی کوون من کرن اظال به را او که کېږې بیا به ص متبر واې مخي اما قالوا متجيه مثل ان الله التي لها رد حديث البدايه واوردت في ما اذا كان الثوران المدري واكمن سبب المتدي ولولا ما كان دايه والله اگر کہ دای نہیں طالبانو خودت روایت نه دغه مفتبین وسده دغه نه دغه مذاهب باندې شکروند نه اماره تمکیول نه طالبانو خلاص تیرالهون دغه ثم سوء الحذر وهو سبب العاشر من أصباب الطعام والمراض به من لم يرجر جانب إصابته على جانب الخطأه وهو على قسمه ده ده صحيحة ده خوة حافظة ده صحيحة ده صحيحة ده غالب نئي فصباني آدم صحيحة ده صحيحة ده خرار فهي لگه ده او لگه ده غير ده غير ده خوة إنسانان راضي خبره باني پوشو دا اپی په دو قسماری تالیبانو یو لازم لیر راوی فیجو محل هر ٹیم کی جگوری نباز لیتا غزی گنگس روانی او چیتا وقت ویدا سو دی ویدا پینزا دی سر ورپ دی پینزا دی ہمیشہ ورپو ریدائی نه نو دا شاز دی علا رای باز احل العید احل شاز اغییو مانا مخی ورابانی کشوی او در شاز اغییو مانا سر مجازن زوح بانیم اطلاق تی وین کانا سوال حفظ تارین کل کل راجی پر آبی بانی همیشه نو یاد بوداوالی در وجینا یاد اطلو در نظر در نرنشوی یاد سوزیدو در کتابونو نو یاد نشوالی در کتابونو نو تو طالب و طالبانو سوری اختلاف پر غټ ورواله راغله بعض را علما را را را د اسکول کې امام حاکم رحم الله بارک هم ذکر کړي چې کتابونه یې ځای شوی او دا غلطی یې تنه ذکر راغلي دا شنوو لپاره کې ذکر کړي وای طالبانو دغه بیا قاعده ذکر کړي کوم روایتو چې قبل تخلیق دنه روایتونو نقل کړي هغه موثور او بعد تخلیق المترجم للإمام حاكيم تغلقهم في ذلك المترجم للإمام حاكيم تغلقهم في ذلك المترجم للإمام حاكيم وشيخين قبل التخليط أغسطهم فهو لا يوجد فرق نذكره على الشيخين وراء ذكرها روايطنا كذبه وخلقوا يقولون على شرط الشيخين إنسان هذا ضعيف شوه نموه يدقى للإختلاط ندي فيجان دليل مواي و الحكم فيه أنما حدث به قبل الإختلاط إلا تميل لقبلا وإلا ميتميل توقف فيه آه. و كذلك ملي شبه الامر فيه وانما يعرف ذلك بالاعتبار الاخذين عنده السوق دهنا نافر بسنه مالمي سوق ده روایت کوي جو حسن بمالمي کنه دې سنه پوری سره ده دې انتي خدين روسه جروايته نه ده سره کمزوره اوس مستقله مسئله نه خوشې کریم دې ځای جون په غلاب نشرت کوله هر موکف هرین به وداه لنه کولته متنه لاهم گوایو الک ثریمت د هرشه خوښ موافق نشي کله شران چ کوم شي صاحب شریک اوسه ولې هر غبر ته وداه نه وي אבי دتی دي ما انا علیه واسحابي و طقته نلری او دینه لآوځي کوم دي شریعت چې تاسو یې راسياسي د ځان نایوب تل <سؤال> تنځوه ته یوه تنه منسوبین کوپر موچ دینه به ام ده حکومت چې نبشرت کوله هر هغه مکفرین به بن اته چې نسبت کفر کیږي هغه ته به داته مخالف پرته حقیقت کینن نه سهاله کوه ملک وسنه